Наче повертало додому. Того недільного дня на площі неподалік від метро Кавюр людей зібралося незвичайно багато. Почувши, що є робота, жінки заюрмились довкола Валентини, розпитували, кого доглядати, чоловіка чи жінку, яка хвороба, яка саме праця, яка платня, які умови. Двоє досвідчених одразу відійшли – Залишилося четверо, згідних на будь-які умови і будь-яку платню, аби лише мати працю і прихисток. Валентина відрекомендувалася працівницею бюро з працевлаштування, якогось містечка на півночі Італії. «Мені потрібно троє жінок», – потішила вона присутніх тим, що кожній знайдеться робота. «А скільки робота коштує?», – запитала одна з досвідченіших, – з тих, що зразу з'ясовують, скільки коштує риба, а не тоді, коли зварять з неї юшку. «Я від бюро працевлаштування», – ще більше потішила дівчат Валентина. «Наші послуги безкоштовні». Ну-ну, так я й повірила, скривилась повна чорнява жінка. «Безкоштовна робота?» – зацікавились двоє молодших жінок. «У горах? А пермесо треба?» Необов'язково посміхнулася Валентина. У нас із цим не так суворо, як у Римі». «Ой, дівчата, не вірте в їй, занадто м'яко стеле, щось тут не так, не вірте, тут один доросвіт іншого поганяє». Зітхнула старша жінка і відійшла від гурту. «Подумаєш, яка мудра, плюнула їй у слід Валентина, всі розуми переїла. У нас уже все чесно, дівчата, а хто не хоче, хай гуляє, роботи багато, всю не переробиш». А ще кажуть, робота не... Щось стояла і стояти буде. Ну, хто поїде, вирішуйте. Нелегко тут греблю гати. На бік відійшло шестеро жінок. Валентина уважно оглянула їх і вибрала трьох, в тому числі і Зінаїду. Якби Зіні тоді теперішній розум, вона б зрозуміла критерії, за якими їх вибрано. Молодші, гарніші з лиця – Свіжі, доглянуті, гарно вбрані, ще не спрацьовані. Мабуть, для доглядачки за хворими ці якості були не найважливішими. Зате для іншої роботи, про яку Валентина поки що мовчала, дуже й дуже посутніми. Старша жінка зітхнула у слід. Ой, дівчата, дівчатонька, куди ви їдете? Не вірте їй, згадаєте потім моє слово. Та дівчата, а раді радісіньки, що нарешті мають працю, стрімголов полетіли по речі, бо Валентина сказала, що чекатиме їх на площі кавюр дві години, не більше. Зіні не довелося довго збиратись. На квартирі, де вона тримала свої речі, її вже встигли обікрасти. Все нове і гарне, що купила в далеку дорогу, зникло в невідомий спосіб із зачиненої кімнати. Тому залишилось тільки те, що вона мала на собі. І те, що вдягла вдома. Поки їхала в метро, бігла до місця зустрічі, серце вистрибувало. Хоч би тільки не поїхали, не залишили її, хоч би тільки не знайшли когось іншого на це таке вигідне місце. За кермом не дуже нового фіата сидів кремезний хлопака літ отак тридцяти найменні Олег. Його фізіономія не виглядала спотвореною інтелектом. Низьке чолу, дуже коротко підстрижене волосся наводило на думку про недавнє знайомство із виправними закладами. Але Зіна одразу прогнала таку думку геть, бо знала, як тяжко отримали візу. Засудженим майже неможливо. Валентина влаштувалась поруч із ним, відрекомендувала водія працівником агенції працевлаштування, Дорогою розповідала про містечко, в якому вони живуть, про мальовничий край, про чисте повітря, про чудові умови праці, про екологічно чисте середовище. Машина виїхала з Риму і рушила автобаном по мальовничій рівнині. Праворуч на горизонті вимальовувались силуети далеких гір. Як гарно вихопилося в Зінаїди. «Люблю гори!» «Хіба це гори?» Зневажливо вглянув назад туди, де сиділи... Притулившись одна до одної, щойно найняті на роботу українки, Олег. «Це початок гір, так, невеличкі горбочки. От приїдемо, побачите справжні гори, ото справжній клас».